20. fejezet A kör bezáró Tom Tom Röggen kibaszott hülyeséget álmodott. Álmában megölte az apját. Agyának egy része tudta, hogy hülyeség az egész. Az apja meghalt, amikor Tom harmadikos volt. Nos, lehet, hogy a meghalt nem a legjobb szó. Lehet, hogy az öngyilkosságot követettel kifejezést akarja a valóságot. Ralph Rogan kevert magának egy ginlúg koktélt. Útravalónak, mondhatni. Tomnak attól fogva vállalnia kellett a felelősséget az öccséért és a hugaiért, és ekkor kezdődtek a tángálások, ha valami baj volt velük. Szóval nem ölhette meg az apját. És mégis ott volt. Ebben a rémisztő álomba valami ártalmatlan dolognak a nyelét fogta az apja nyakához. Illetve nem is volt olyan ártalmatlan az a valami, ugye? Egy gomb volt a nyél végén, és ha megnyomja, kiugrik egy penge, és egyenesen átszúrja az apja nyakát. – Nem csinálok semmi ilyesmit, apu, ne aggódj! – gondolta álmodó agya közvetlenül azelőtt, hogy az ujja megnyomta a gombot, és a penge kiugrott. Apja alvó szeme felpattant, és a menyezetre bámult. Apja szája kinyílt, és véres, bugyborékoló hab jött ki rajta. – Apu, nem én voltam! – sikoltott az agya. – Valaki más? – Szeretett volna felébredni, de nem sikerült. Csak átcsúszott egy másik álomba, és kiderült, hogy az az álom se jó. Ebben a sötét alagútban vadul csapkodva és fröcskölve haladt előre. Fájnak a golyói, csíp az arca, mert tele van karcolásokkal. Voltak ott mások is, de csak homályos alakokat tudott kivenni. De különben sem számítottak, csak az előttük haladó kölykök számítottak. Meg kell fizetni ők, meg kell büntetni őket. Akármilyen purgatórium volt, is ez nagyon bűzös volt. Víz csöpögött, és vert visszhangott. A cipője és a nadrágja teljesen elázott. A kis szarháziak valahol arra vannak ben ebben az alagút labirintusban, és lehet, hogy azt hiszik, hogy Tom és barátai majd eltévednek, de a végén rajtuk csattan az ostor, mert neki van még egy barátja. Ó, oh, igen, egy különleges barátja, aki megjelölte az utat, amerre menniük kellett. Olyan olyan ízékkel, amik nagyok és gömbölyek, és valahogy belülről világítottak, olyan sejtelmes fényt árasztva, amilyen fényük a régi utcai lámpáknak volt. Minden egyes kereszteződésnél egy léggömb lebegett és úszott, és mindegyiknek az oldalán volt egy nyíl, ami abba az alagút folyosóba mutatott, a mere neki és láthatatlan barátainak mennie kellett. És jó úton haladtak. Ó, igen. Hallotta a többieket előrébb, fröcskülődésük vízhangját, eltorzult mormogásukat. Közelednek, lassan utolérik őket. És ha ez bekövetkezik? Tom lenézett, és látta, hogy még most is ott van a bicska a kezében. Egy pillanatra megrémült. Olyan érzése volt, mint amikor azokról az őrült asztrál kísérletekről olvasott a heti összefoglalókból, amikor a szellem kilép az embertestéből, és belép valaki másnak a testébe. A test alakja idegen volt számára, mintha nem Tom lett volna, hanem valaki más, valaki fiatalabb. Rémülten igyekezett kikerülni ebből az álomból, de ekkor egy hangszót hozzá, egy megnyugtató hang a fülébe. Nem számít, mikor történik, és nem számít, ki vagy, csak az számít, hogy beverli ott van elől. Velük van, kedves barátom, és tudod mit? A titokban cigizésnél valami sokkal, de sokkal rosszabbat csinált. Tudod mit? Régi barátjával, Bill Dembroval kefélt. Hm, bizonyám. Ő és a dadogós idióta bizony neki láttak. Ez hazugság próbált sikoltani. Nem merné megtenni de tudta, hogy nem hazugság. Beverli tökön verte egy övvel. Elmenekült, és most megcsaja a kis szajha, repett sarkút szemét. Tényleg megcsalta. – És ő, drága barátaim, ő, jó szomszédaim, ezért még megkapja a magáét. Először ő, aztán Dembró, a regényíró barátja. És ha bárki megpróbál az útjába állni, hát az is megkapja majd a magáét. Gyorsabban kezdett lépkedni, bár a torka már így is sipott minden lélegzetvételkor. Nem messze látta, hogy újabb körlibeg a sötétben, újabb hold léggömb. Hallotta az előtte lévők hangját, és a tény, hogy ezek gyerekhangok, már egyáltalán nem zavarta. Úgy volt, ahogy a hang mondta: Nem számított hol, mikor, vagy hogy kit. Beverli ott van elől, és ő, drága barátaim, ő, jó szomszédaim, erőnk, fiúk, mozgás, mondta, és már az sem számított, hogy a hangja nem a saját hangja, hanem egy fiújé. Aztán, ahogy odaért a hátra nézett, és először pillantotta meg a kíséretét. Mindketten halottak voltak. Az egyiknek nem volt feje, a másik feje széthasítva, mintha egy hatalmas karommart volna bele. – Siettünk, ahogy bírtunk, hári, mondta a széthasított arcú fiú, szája két felé mozgott, ami még groteszkebbé tette a látványt és Tom ekkor sikoltotta darabokra az álmot, és tért vissza önmagához, imbolyogva egy hatalmas üres térperemé. Próbálta megtartani az egyensúlyát, nem sikerült, és leesett a padlóra. A padlón volt ugyan szőnyeg, de az esés így is émeítő fájdalmat küldött sérült térdébe, és alkarját a szája elé kapva újra felkiáltott. – Hol vagyok? Hol a picsában vagyok? – Észrevette a halvány, de tiszta fehér fényt, és egy rémisztő pillanatra azt hitte, hogy megint álmodik, és a fényt az egyik őrült veti. Aztán eszébe jutott, hogy résnyire nyitva hagyta a fürdőszoba ajtaját, és bent égett a neollámpa. Mindig égve hagyta a fürdőszobában a villanyt, ha idegen helyen aludt. Megmenti az embert attól, hogy a sípcsontját beverje valamibe, ha éjjel fel kell, hogy kimenjen pisilni. Ez helyre tette a valóságot volt csak, iszonyú hülye álom. Ez egy Holiday Inn Motel Derriben, mélyen államban. Idáig kergette a feleségét, és egy őrült rémárom közepén leesett az ágyról. Ennyi történt, se több, se kevesebb. De ez nem csupán rémálom. Akkor átugrott, mintha ezeket a szavakat ott, mellette mondta volna valaki, nem csak az agyában fogalmazódott volna meg. Egyáltalán nem hasonlított a saját belső hangjára. Hideg volt, idegen, de valahogy megbabonázó, és nagyon is hihető. Lassan felkelt, fogta az ágya mellé készített pohár vizet, és megitta. Remegő ujjaival beletúrt a hajába. Az asztalon lévő óra éjjel három óra tíz percet mutatott. – Feküdj vissza aludni, várj reggelig! Az idegen hang válaszolt. – De reggel emberek lesznek mindenhol, túl sok ember! Ráadásul, most legyőzheted őket ott lent, most te lehetsz az első. Ott lent? Az álmára gondolt, a vízre a csöpögő sötétre. A fény hirtelen élesebbnek tűnt. Elfordította a fejét, bár nem akarta, de nem bírta megállítani a mozdulatot. Zavartan felkiáltott, egy léggömb volt a fürdőszoba kilincsére kötve. Körülbelül egy méter hosszú madzag végén lebegett. A léggömb halványan világított, kísérteties fehér fény jött belőle. Olyan volt, mint egy lidércfény a mocsárban, mely ködösen lebegett, elszürke mohával lepett fák között. Egy nyíl volt a léggömb, puhán dudorodó felszínére festve, egy vérvörös nyíl. A folyosóra vezető ajtó felé mutatott. – Nem igazán számít, ki vagyok? – mondta nyugtatóan a hang, és Tom most vette észre, hogy nem a saját fejéből és nem is a füle közeléből jött, hanem a léggömbből, annak a furcsa, szép fehér fénynek a közepéből. Csak az számít, hogy gondom lesz rá, hogy minden a te megelégedésedre történjék, Tom. Látni akarom, hogy Beverlit eltángálják. Látni akarom, hogy mindannyian megkapják a magukét. Túl sokszor keresztezték az utamat, és nekik már túl késő amúgy is. Szóval figyelj, Tom, nagyon figyelj, most mind együtt vannak. Kövesd a lebegő labdát! Tom figyelt, a hang a léggömbből mindent elmagyarázott. Az mindent elmagyarázott. Amikor a végére ért, még egyszer utoljára felvillant, és Tom öltözni kezdett. Ódra Ódrának is rémálmai voltak. Felriadt, azonnal felült az ágyban, a takaró a derekára csavarodott. Apró szapor szapora lélegzésével együttemben mozgott. Mint Tommy, az ő álmai zavaros volt és kellemetlen. Mint Tom, ő is valaki másnak álmodta magát, vagy inkább, hogy a saját tudata átkerült és részben egyesült egy másik testbe és másik agyba. Egy sötét helyen volt, mások is voltak körülötte, és ő érezte a rájuk leselkedő nyomasztó veszélyt. Tudatosan mentek a veszélybe, és ő sikoltani akart, hogy álljanak meg, hogy magyarázzák el neki, mi történt, de úgy tűnt, hogy a személy, akivel egyesült, tudja és szükségesnek tartja az egészet. Annak is tudatában volt, hogy üldözik őket, és hogy üldözőik egyre közelebb és közelebb kerülnek. Bill is benne volt az álomban, de Odra valószínűleg arra gondolt, hogy Bill nem emlékszik a gyerekkorára, mert álmában Bill kisfiú volt, Tíz vagy tizenkét éves lehetett, még egyáltalán nem kopaszodott. Ő Bill kezét fogta, és halványan érezte, hogy nagyon szereti, és a hajlandósága, hogy tovább menjen, azon a sziklaszilárd bizonyosságon alapult, hogy Bill majd megvédi őt és mindannyiukat. Hogy Bill, nagy Bill valahogy keresztül viszi őket ezen, és visszavezeti őket a napfénybe. De iszonyúan fél. Egy többszörös elágazáshoz értek az alagútban, és Bill csak állt, egyikből a másikba nézett, és egy másik, egy begipszelt karú fiú, akinek a gipsze kísérteties fehérséggel ragyogott a sötétben, megszólalt. – Azaz, Bill, az alsó. – Biztos vagy be benne? – Igen. És arra mentek tovább. És volt ott egy ajtó, egy pici ajtó, nem egészen egy méter magas. Ilyen ajtót az ember egy tündérmeséket tartalmazó mesekönyvben láthat, és volt rajta egy jel. Arra nem emlékezett, hogy mi volt a jel, milyen furcsa rovás írásos vagy cirilbetűs jel volt. De minden rémületét egyetlen pontra összpontosította, és kiszabadította magát abból a másik testből, annak a lánynak a testéből, akárki legyen is az. Riadtan ült fel az idegen ágyban, Átizadva, kikerekedett szemmel és levegő után kapkodva, mintha éppen versenyt futott volna valakivel. A lábához kapott, szinte számított rá, hogy vizes lesz és hideg, hiszen álmában a vízben haladt. De száraz volt. Zavarba jött. Ez nem az otthonuk, Topanga kanyomban, és nem is a bérelt ház Flidben. Egy nem létező hely volt ágyal fésülködő asztallal, két székkel és egy tévével berendezett üdesség. Ó, Istenem, gyerünk ódra! Vadul megdörzsölte az arcát, és a lelkében egy pillanatra alább az örvénylés. Deriben volt. Derriben, mély államban, ahol a férje gyerekkorában élt, bár erre saját bevallása szerint egyáltalán nem emlékezett. Nem tetszett neki a hely, és nem is érezte itt jól magát. De legalább ismerős volt. Azért jött ide, mert Bill itt van, és holnap találkozni fog vele a városháza szállóban. Akármilyen szörnyűség leselkedik itt Bírre, akármit jelentettek is azok a forradások a tenyerén, együtt néznek majd szembe vele. Fel fogja hívni, megmondja neki, hogy itt van, és csatlakozik hozzá. Azután. Nos. Valójában fogalma sem volt, mi lesz azután. Az örvénylés, az az érzés, hogy tulajdonképpen egy nem létező helyen van, ismét kezdett előtörni benne. Amikor 19 éves volt, egy lerobbant szintársulattal vidéki körútra ment. 40 nem túl nagyszerű arzén és levendula előadást csináltak végig, 40 nem túl nagyszerű kisvárosban és faluban. Mindezt 47 nem túl nagyszerű nap alatt. A Pitboy színházban kezdték messzes üszedben. És a játsd újra szemszínházban fejezték be, szuszállítóban. És valahol közben, valamelyik közép-nyugati kisvárosban, az Iowa-i vagy a Nebraskai Grand isle vagy talán az Északdakotai dakotai Jabali ben ugyanúgy ébred fel az éjszaka kellős közepén, rémülten, összezavarodva. Fogalma sem volt, hogy melyik városban van, milyen nap van, vagy hogy miért van ott, ahol van. Még a saját neve is valószerűtlennek tűnt. Ez az érzés most visszatért. Rossz száma vele tartott az ébredésig, és a szabadesés rémületét élte át. A város, mintha óriás kígyóként tölelte volna körül. Érezte, és ez az érzés nem volt kellemes. Arra gondolt, bárcsak megfogadta volna Freddy tanácsát, és ne jött volna ide. Bírre koncentrált, úgy kapaszkodott a gondolatba, ahogy a fúdokló kapaszkodik egy árbocba, mentővbe bármibe ami lebeg. Jeges hideg futott végig a testén, és karját összekulcsolta a mesztelem mellén. Reszketve nézte, milyen liba bőrös lett. Egy pillanatra úgy érezte, hogy a hang hangosan szólt, de bent a fejében, mintha egy földön kívül lett volna. – Kezdek megőrülni? Istenem, csak nem! – Nem, felelte az agya. Csak egy kis zavartság. A repülőút az időeltolódás miatt aggódsz az emberedért. Nem beszél senki a fejedben. Senki. Mindnyájan itt lebegünk, ódra, mondta egy hang a fürdőszobából. Valódi hang volt. Valódi, mint egy ház. És gonosz. Gonosz és mocskos, és ördögi. Te is lebegni fogsz? A hang jóízűen kuncogott, egyre mélyebben szólt, míg olyan nem lett, mint egy öblösen búgybarékoló, eltömődött lefolyó. Ódra felsikoltott. Majd a szájára szorította a kezét. – Ezt nem hallottam! – hangosan mondta ki, és várta, hogy a hang meghazudtója e Az hallgatott. A szoba csendes volt. Valahol messze egy vonat fütyült bele az éjszakába. Hirtelen olyan nagyon hiányzott Bill, hogy képtelenségnek tűnt, hogy reggelig várjon. Egy teljesen szokványos motelszobában volt. Ugyanolyanban, mint a motel többi 39 szobája, de hirtelen elegelet mindenből. Amikor az ember hangokat kezd hallani, már minden túl sok. Túl hátborzongató. Úgy érezte, visszacsúszik a rémálomba, amiből alig, hogy kiszabadult. Félt, és iszonyúan egyedül érezte magát. Rosszabban ná, gondolta, mintha halott volna. Szíve hirtelen kihagyott két dobbanást a melkasában, Levegő után kapkodott, és görcsösen köhögni kezdett. Nyomasztó klaustrofóbia uralkodott el rajta, bezártnak érezte magát a saját testében, és azon gondolkodott, hogy ennek a rémületnek nincsen valami egészen egyszerű fizikai alapja. Lehet, hogy szívinfarktust fog kapni, vagy már kapott is. Szíve lecsendesedett, de továbbra is nyugtalan volt. Ódra felkapcsolta az ijelyi szekrényen lévő lámpát, és megnézte az óráját. Három óra múlt 12 perccel. Bill biztosan alszik, de ez most nem számít. Semmi se számít, csak az, hogy hallja a hangját. Bill el akarta befejezni az éjszakát. Ha ő itt lenne vele, a szívverése szinkronba kerülne az övével, és megnyugodna. A rémálmok elmúlnának. Bill másoknak okozott rémálmokat, ez a foglalkozása. De neki soha nem adott mást, csak nyugalmat. A bizar és hideg fanatikuson kívül, aki valahol a képzeletében ágyazta be magát, mintha maga lenne a megtestesült nyugalom, és kifejezetten csak erre született volna. Ódra elővette a telefonkönyvet, megtalálta a városháza szálló számát, és feltárcsázta. – Városháza szálló? – Felcsönketnek érem, Mr. Dembrough szobájába? – Mr. William Dembrough éba. Hívják ezt a pasit valaha nappal is? – Kérdezte a portás, és mielőtt még Ódra megkérdezhette volna, mit akar ezzel mondani, kapcsolta a két szobát. A telefon megcsődent egyszer, kétszer, háromszor. Elképzelte, hogy bill -nek csak a feje búvja látszik ki a takaró alól. Elképzelte, hogy egyik kezét kidugja a telefon után tapogat. Ismerte ezt a mozdulatot, és szeretett teljes kis mosoly ült ki az arcára. Majd elhalványult, ahogy a telefon negyedszer is kicsöngött majd ötöttször és hatodször. A hetedik csörgés közben megszakadt a kapcsolás. Nem válaszol a szoba? Na ne mondja, Sherlock, mondta ódra idegesebben és rémültebben, mint valaha. Biztos, hogy jó szobát kapcsolt? Aha, felelte a portás. Mr. Danbrónak alig öt perce volt egy házi hívása. Tudom, hogy azt felvette, mert a lámpa égve maradt, egy vagy két percig a kapcsolótáblán. Biztosan annak a személynek a szobájába ment. – És az melyik szoba volt? – Nem emlékszem, a hatodikról volt, azt hiszem, de… Ódra visszahelytette a telefonkagylót. Bizarr, lélegzetelállító bizonyosságot érzett. Egy nő volt. Egy nő telefonált neki, és Bill odament. Nos, most mi legyen, Ódra? Hogy kezeljük a dolgot? Érezte, hogy könnyek tolulnak a felszínre. Cípték a szemét és az órát, a sírás gombócot formálta a torkában. Nem érzett haragot, legalábbis még nem, csak a veszteség és elhagyatottság émeítő érzését. Ódra szedd össze magad, elhamarkodott következtetéseket vonsz le, az éjszaka kellős közepén vagyunk, rosszat álmodtál, és most összehozott bílt egy másik nővel. De nem biztos, hogy így van, először is ülj fel, úgysem tudnál újra elaludni. Kapcsolt fel a villanyt, és fejezd be a könyvedet, amit a repülőre hoztál magaddal olvasni. – Emlékszel, mit szokott mondani, Bill? – A legjobb fajta kábítószer. – Könyv, nyugtató. – Elég az ijedezésből. Ne gyerekeskedj, ne halucinálj. – Dorothy Lyers és Lord Peter. – Ez a jegy rá. – A kilenc szabó. – Ez majd kitart hajnalig. – Ez. A fürdőszobában hirtelen felkattant a villany. Látta az ajtó alatti résbe. Kattant az zár, és az ajtó kicsapódott. Ódra nyílt szemmel nézte, karját ösztönösen újra összekulcsolta mellén. Szíve iszonyú erővel dörömbölt melkasában, és adrenalin keserű íze öntötte el a száját. Az a hang halkan és fontatottan azt mondta. Mindannyian itt lebegünk, ódra! Az utolsó szó elnyújtott, mély, Halkuló változott. – Ódra! Mely megint ugyanabban a nevetéshez hasonlító beteges, öblös, budborékoló hangban végződött. – Ki van ott? Kiáltott az ellenkező irányba húzódva. – Ez nem a képzeletem volt. kizár dolog. Azt ugyan be nem meséled nekem, hogy… Bekapcsolódott a tévé. Ódra megpördült. A képernyőn egy bohóc ugrált ezüstös ruhában narancssárga gombokkal. A szeme helyén fekete lyukak tátongtak, és amikor kifestett szája még szélesebb vigyorra húzódott, ódra megpillantotta a borotva éles fogait. Egy vértől csöpögő, levágott fejet emelt a magasba. A szeme kifordult, a szája tátva. Ennek ellenére ódra világosan látta, hogy Freddy Firestone feje. A bohóc nevetett és táncolt. Megpörgette a fejet, és vércsöppek fröccsentek a tévé képernyő belsejére. Odra hallotta a sistergést. Csikoltani próbált, de csak halknyőszörgés jött ki a torkán. Vakon a szék karfáján fekvő ruhája és táskája után nyúlt. Kirohant a folyosóra, és falfehér arccal, levegő után kapkodva, bevágta maga mögött az ajtót. Lába elé dobta a táskáját, és belebújta ruhájába. Lebeg, mondta mögötte egy mély kuncogó hang, és érezte, hogy egy hideg új simogatja a mesztelen sarkát. Újabb, magas, elfúló hagyta el az ajkát, és eltáncolt az ajtótól. Fehér hullahújjak kapkodtak a lába alatt, a visszagörbülő körmök alól kivillant a lilásfehér vértelen hús. Reszelős suttogás hallatszott a folyosó szőnyegének durva szövetén. Ódra felkapta a táskáját, és mezítláb a folyosó végén lévő ajtó felé iramodott. Mostanra teljesen úrrá lett rajta a pánik. Egyetlen gondolata az volt, hogy meg kell találnia a városháza szállót és bilt. Nem számít, ha akár egy háremnyi nővel is találja egy gyágyban. Meg fogja találni, és ráveszi, hogy vigye el ebből a kimondhatatlan valamiből, ami ebben a városban van. A parkolóba rohant, kétségbe esetten kereste a kocsiját. Egy pillanatra megfagyott az erejben a vér, nem jutott eszébe, milyen kocsit vezetett. Aztán rájött. Dohány, barna színű Datszant. Megtalálta a dísztárcsáig érő talajmenti ködben, és odasietett. Nem találta a kocsi kulcsot a táskájában. Növekvő rémülettel fésült át újra, papírzsebkendő, arcfesték, apró pénz, napszemüveg és rágógumi értelmetlen egyvelegét tologatva. Észre se vette az ütött kapott LTD furgont, mely az ő bérelt kocsiával szemközt állt, és a kormány mögött ülő férfit sem látta. Nem vette észre, hogy kinyílt az LTD ajtaja, és a férfi kiszállt. Megpróbálta elhesegetni magától az egyre erősebb bizonyosságot, hogy a szobában hagyta a Datszon kulcsát. Nem mehet vissza abba a szobába, lehetetlen. Újai kemény, csipkézet fémet érintettek a mentolos szukorkás doboz alatt, és diadalittas kiáltással megragadta. Egy borzasztó másodpercig azt hitte, hogy esetleg a roverjük kulcsa. Az a kocsi ezer mérföldnyire állt a flíti vasútállomás parkolójában, aztán kitapogatta az autó kölcsönző jellegzetes kulcs tartójának formáját. Remegő kézzel dugta be a kulcsot a kocsi zárjába, lihegve kapkodta a levegőt, és elfordította a kulcsot. Ekkor fogta meg egy kéz a vállát, és ő felsikoltott ezúttal hangosan. Valahol egy kutya ugatott fel válaszképp, más nem történt. A kéz kemény, mint az acél, kegyetlenül belemarkolt és kényszerítette, hogy megforduljon. Puffat és dagadt arcot látott maga előtt. Csillogó szempárt. Amikor a feldagadt száj groteszk vigyorra húzódott, Ódra látta, hogy a férfi néhány előső foga letörött. A csonkok csipkézettek és vadállatiak. Ódra szólni akart, de nem tudott. A kéz még szorosabbra markolta, belevált a husába. – Nem láttam már magát a moziba? – suttogta Rogem. Eddi szobája Beverly és Bill gyorsan, szónélkül felöltöztek, és felmentek Eddi szobájába. Amint a lift felé mentek, valahol a hátuk mögött megszólalt egy telefon. Tompa, máshol szól hangja volt. Nem nálad csöng, Bill? De lehet, felelte. Talán valamelyik másik hívott. Megnyomta a felgombot. Eddi sápattan feszülten nyitott nekik ajtót. Balkarja különösszökben lógott, ugyanakkor bizarr módon a régi időket idézte. – Jól vagyok – mondta Eddi – bevettem két darvont. Most nem olyan elviselhetetlen a fádalom. De elviselhetősen volt, ez világosan látszott. Ajka, amit úgy összeszorított, hogy szinte nem is látszott, lila volt a soktól. Bill elnézett mellette és meglátta a földön fekvő testet. Egyetlen pillantás elég volt ahhoz, hogy két dolgot tisztázzon. Valóban Henry Bowers volt az, és valóban meghalt. Ellépett Editől és letérdelt a test mellé. A kristályvizes üvegnyaka Henry hasába fúródott, vele együtt az ingefoszlányai. Üveges szeme félig nyitva, vicsorgó szája alvadó vérrel tele. A keze karmokban végződött. Árnyék esett rá, és Bill felnézett. beverli volt. Kifejezéstelenül nézett leherre. Mennyit üldözött bennünket? mondta Bill. Beverly bólintott. Nem öregedett meg? Látod te is, Bill. Egyáltalán nem öregedett meg? Hirtelen visszanézett eddirem, aki az ágyon ült. Eddi megöregedett. Öreg volt és sápadt. Karja maga tehetetlenül feküdt az ölében. Orvost kellene hívnunk Eddihez? Nem mondta Bill és Eddi egyszerre. De hát megsérült, a karja ugyanaz van, mint legutóbb, mondta Bill. Felállt, megfogta Beverly karját, és a szemébe nézett. Ha kimegyünk, tudomást szerez lóra a város. Engem letartóztatnak gyilkosságért, mondta Eddi Tompán. Vagy mindannyiunkat. Vagy őrizetbe vesznek. Vagy valami hasonló. És aztán baleset történik. Egyik azoknak a különleges baleseteknek, amelyek csak derriben esnek meg. Esetleg mindannyiunkat börtönbe zárnak, és a serif helyettes begolyózik és lepuffant bennünket. Vagy mind ételmérgezésben halunk meg. Vagy úgy döntünk, hogy felakasztjuk magunkat a cellánkban. – Eddi, ez hülyeség? Ez… – Tényleg? – kérdezte Eddi. – Ne feledd, hogy ez itt derri. De most már felnőttek vagyunk, csak nem hiszed. Szóval, idejött az éjszaka kellős közepén, rá támadt. Mivel? kérdezte Bill. Hol a kés? Beverli körülnézett, nem látta a kést, majd letérdelt, hogy benézzen az ágy alá. Felejtsd el, mondta Eddie ugyanazon a halvány sípoló hangon. Rácsaptam az ajtót a karjára, amikor megpróbálta belém vágni. A kés leesett. És én berúgtam a tévé alá. Eltűnt, már kerestem. Be -be Beverli, hív fel a t -t többieket, mondta Bill. Azt hiszem, t -t tudom, hogy kell rögzíteni eddig a karját. Beverli egy hosszú másodpercig mereven nézett rá, majd újra lepillantott a padrón heverő testre. Azt gondolta, hogy a látvány, amit ez a szoba nyújt, egyféle szürendőrnek is önmagáért beszél. Dúlakodást nyoma mindenütt. Eddig karja eltört, ez a férfi meghalt. Egyértelműen jogos önvédelem egy éjszakai betörővel szemben. És akkor eszébe jutott Mr. rassz, ahogy felállt, odanézett, majd szépen összehajtogatta az újságját, és bement a házba. Ha kimegyünk, tudomás szerez róla a város. Erről a gyerek Bill jutott az eszébe. Arca sápat, kimerült, és félőrült, és azt mondja, Derri maga az. Hát nem értitek? Akárhova megyünk, amikor az elkap bennünket, ők nem fogják látni, nem fogják hallani, nem fogják tudni. Hát nem látjátok, mi van? Egy valamit tehetünk, hogy befejezzük, amit elkezdtünk. Ahogy ott állt és lenézett Henry hullájára, Beverli arra gondolt: Mindketten azt mondják, hogy kísértetek, kiváltunk meg. Hogy ismétlődik az egész. Minden. Gyerekként még csak tudomásul vettem, mert a gyerekek majdnem kísértetek. De. Biztos vagy benne? kérdezte kétségbe esett. Bill, biztos vagy benne? Bill az ágyon feküdt Eddie mellett, és óvatosan megérintette a karját. Te. te, te nem? kérdezte. Mi. Mindazok után, a, ami. ami ma történt. Igen, mindazok után. A hátborzongató káosz után, ami a találkozójuk végén kitört. A szép öregasszonya, aki a szeme láttára változott A történtek este a könyvtárban, meg a kísérő jelenségek. Mindezek. És mégis. Agya kétségbe esetten üvöltött, hogy azonnal hagyja abba, hogy gondolkozzon a józan eszével, mert ha nem, akkor egészen bizonyos, hogy az lesz a vége, hogy még mai éjjel lemennek a pusztába. Keresni kezdik a szivattyú állomást, és... Nem tudom, mondta. Egyszerűen nem tudom. A történtek után is azt hiszem, hogy hívni kellene a rendőrséget. Talán. Hív fel a többieket... Mondta újra Bill. Me meglátjuk ők, mi mi mit gondolnak. Rendben. Először Richsit hívta, majd bent. Mindketten mondták, hogy azonnal jönnek. Egyik sem kérdezte, hogy mi történt. Kikereste Mike számát a telefonkönyvből, és feltárcsázta. Nem vette fel senki. Tizenkét csörgés után Bev lerakta. P próbáld meg a könyvtárat, mondta Bill. Már leszette Edi szobájának két ablaka közül a kisebbikről a függőnyrudat és simbetette Edi karját. Szorosan átkötötte fürdőköppenyének és pizsamájának övével. Mielőtt Beverli megtalálta a könyvtár számát, kopogtak. Ben és Ricci együtt érkezett. Ben farmerben volt, az inge kilógott. Ricsi divatos, szürke pamutnadrágban és pizsama felsőben. Szemüvege mögül fáradtan nézett körül a szobában. Jézusom, Eddi, mi történt a... Ó, oh, Istenem! Kiáltott felben. Meglátta Henryt a padlón. Csend legyen! Szólt rájuk élesen, Bill. És csukjátok be, be az ajtót! Ricsi becsukta, tekintetít a tetemre szegezte Ben három lépést tett a hulla felé, majd megállt, mint aki fél, hogy az megharapja. Tehetetlenül nézett Bírre. – Te mond! – mondta Bill Eddinek. – Ez az átkozott dadogás egyre rosszabb. Eddi nagy vonalakban elmesélte, mi történt, miközben Beverly kikereste a derélyi könyvtár telefonszámát és tárcsázott. Arra gondolt, hogy esetleg Mike elaludt Lehet, hogy van egy heverő az irodájában. Amire viszont nem gondolt, az történt. A második csörgésnél felvették a telefont, és egy ismeretlen hang halózott bele. – Halló! – felelte, közben a többiekre nézett, és kezével intett nekik, hogy hallgassanak el. – Mr. Hanlonnal szeretnék beszélni. – Ki beszél? – kérdezte a hang. Beverlin nyelvével megnedvesítette az ajkát. Bill szinte fernyásalta a tekintetével. Ben és Ricsi körülnéztek. Beverlin eluralkodott a rémület. – Maga kicsoda csattant fel. – Maga nem Mr. Hanlon? – Andrew Redmaker vagyok, a Derry rendőrség parancsnoka – felelte a hang. – Mr. Hanlon e percben a Derry városi kórházban van. Nem sokkal ezelőtt megtámadták és súlyosan megsebesítették. Szóval kivel beszélek? – A nevét kérem. De Beverly alig hallotta a végét hullámokban futott végig rajta a döbbenet, szédítően egyre feljebb emelkedett, és ő vele emelkedett. Nyomrában, lábában és a hasában az izmok eleresztettek és megbénultak. És fásultan arra gondolt, hogy biztosan így megy, amikor az emberek rémületükben bepisülnek. Hát persze, az ember egyszerűen elveszti uralmát az izmai felett. M milyen súlyos a sérülése? Hallotta a saját fakó hangját, és addigra Bill már mellette állt, kezét a vállára tette, és Ben is ott volt, és Ricsi is. Iszonyú hálás volt nekik. Felemelte szabad kezét, és Bill megfogta. Ricsi Bill karjára tette a kezét, Ben pedig Ricsiére. Eddi is odament hozzájuk, és a jó kezét legfölülre helyezte. – Lesz szíves a nevét? Mondta a Maker élesen, és egy pillanatra a belsejében lévő rémült kis Nyuszi, amit az apja hozott létre, és a férje gondozott, majdnem így felelt. Beverli más vagyok, és a Városháza Szállóból beszélek. Kérem, küldje ide, Mr. Van itt egy halott férfi, egy majdnem gyerek, és mindannyian nagyon meg vagyunk rémülve. Azt mondta. Attól tartok, hogy nem mondhatom meg, most még nem. Mit tud erről az ügyről? – Semmit! – felelte döbbenten. – Miért gondolja, hogy bármit is tudok róla? – Jézus! – Szóval azt akarja mondani, hogy minden hajnalban fél négy tájban felszokta hívni a könyvtárat? – kérdezte Redmaker. – Na, elég legyen a tréfából, asszonyom. Súlyos test értés történt. Mi több, amilyen állapotban a pasi van, lehet, hogy gyilkosság lesz belőle, mire felkel a nap. Megismétlem a kérdést. Ki maga és mit tud erről az ügyről? szemét lehúnyva, minden erejével Billbe kapaszkodva újra megkérdezte. Lehet, hogy meghal? Nem csak ijesztgetni akar? Lehet, hogy tényleg meg fog halni? Kérem, mondja meg őszintén! Nagyon súlyosan megsebesült, és minden oka megvan az ilyetségre, asszonyom. Most pedig tudni akarom, hogy ki maga, és miért... Mintha álmodna. Beverli keze átlebegett a térben, és a helyére ejtette a telefonkagylót. Harryre nézett, és olyan éles döbbenet járta át, mintha egy jeges kéz ütötte volna pofon. Harry egyik szembe becsukódott. A másik, amelyik kifolyt, csupaszon tátongott. Mint a Harry kacsintana. Ricci felhívta a kórházat. Bill az ágyhoz vezette Beverlit, aki leült Eddie mellé, és üres tekintettel bámult maga elé. Azt hitte sírni fog, de a könnyek elmaradtak. Csak arra vágyott, de nagyon, hogy takarja már le valaki Harry bowers -t. Az a kacsingatás többen sem volt kellemes. Ricsi egyetlen szempillantás alatt a híradó riporterévé vált. Tudomására jutott, hogy Mr. Michael Hellont a Városi Könyvtár igazgatóját támadás érte késő éjjel a munkahelyén. Megtudhatta valamit Mr. Hellont állapotáról? Ricsi figyelt, bólintott. Értem, Mr. Karpaskian. Mind a kettőt kável írja. Igen, oké. Okay. És maga szerint... Figyelt, és már annyira beleélte magát saját meséjébe, hogy jegyzetelő mozdulatokat imitált. Aha, aha, igen. I igen, értem. Nos, az ehhez hasonló esetekben általában úgy járunk el, hogy önmagát megnevezni nem akaró forrásként utalunk önre. És aztán később. Aha, aha, pontosan, pontosan. Ricsi szívből nevetett és karjával letörölte az izzacságot a homlokáról. Újra figyelt. Értem, Mr. Kerpászkijem. Igen. Majd. Igen, leérdeztem. Kerpászkijem. – Ez az. Cseh zsidó név, ugye? – Az. – Na hát, ez igazán meglepő. – Igen, feltétlenül. – Jó ét? Köszönöm. Lerakta a telefont és lehúnyta a szemét. – Jézusom! – kiáltott a vastag mély hangon. – Jézusom! Jézusom! Jézusom! Kezével olyan mozdulatot tett, mintha le akarná lökni a telefont az asztalról, de aztán csak leeresztette a kezét. Levette a szemöveget és beletörölt a pizsama felsőjébe. – Én de az állapota életveszélyes – mondta a többieknek. – Erri úgy felszabdalta, mint egy karácsonyi pujkát. Az egyik vágás a combi artériát érte, és annyi vért vesztett, hogy majdnem elvérzett. Sikerült valahogy érszorítót raknia, ará, egyébként meghalt volna, mire rátalálnak. Beverli sírni kezdett. Úgy sírt, mint egy gyerek, arcát a két kezébe temette ideig csak az ő hüppögése, és Eddie sipolása hallatszott a szobába. – Nem csak Mike-ot szabdalták úgy fel, mint egy karácsonyi pulykát? – mondta végül Eddie. Harry úgy festett, mintha az imént nyomott volna le tizenkét menetet Rocky Balbolával szemben a ringben. – Még most is a rendőrségre akarsz menni bev? Volt ugyan papír zsebkendő az éjjeli szekrénen, de teljesen elázott az ásványvíztó csak kellős közepén. Beverly nagy hívben kikerült teherit, kiment a fürdőszobába, fogott egy mosdókesztjút és bevizezte. Jó leső érzés volt, ahogy a forró, feldúzzat arcára szorította. Úgy érezte, hogy most már képes tisztán gondolkodni. Nem észszerűen, de tisztán. Hirtelen rájött, hogy az ésszerűségébe most egészen egyszerűen belepusztulnának. Az a zsarú redméker. Mennyire gyanakvó volt? Hogy is ne lett volna? Az emberek nem hívogatják hajnali fél-négykor a könyvtárat. Feltételezte, hogy köze van a bűnügyhöz. Mit feltételezett volna akkor, ha tudja, hogy a szobában, ahonnét telefonát egy halott férfi fekszik a padlón, és a hasából egy törött üveg áll ki? Hogy beverli és még négy másik idegen, egy napja érkeztek a városba egy kis találkozóra, és ez a pasi váratlanul betoppant. Vajon ő bevennie -e ezt a mesét a helyébe. Bevennie-e bárki is? Persze, védekezésű felhozhatják, hogy azért jöttek a városba, hogy végezzenek a város alatt a csatorna rendszerben élő szörnyel. Az biztosan meggyőzően hangzana. Kilépett a fürdőszobából, és bírra nézett. Nem, mondta. Nem akarok a rendőrségre menni. Azt hiszem, Eddinek igaza van. Valószínűleg történne velünk valami. Valami végzetes. De nem ez a valódi oka. nézett mind a négyükön. Megesküdtünk. Bill, Öcse, Stan, a többiek, és most Mike. Én készen állok. Bill-Bill a többiekre nézett. Ritchie bólintott. Oké, okay, Nagy Bill, próbáljuk meg. Ben azt mondta. Az esélyünk kisebb, mint valaha. Kettővel kevesebben vagyunk. Bill nem szólt. Oké. Okay. Bólintott Bill. Beverlynek igaza van, megesküdtünk. Eddi Eddie? Eddie halványan elmosolyodott. Gondolom most is valakinek a hátán kell lejutnom a létren, ha még ott a létre. De ezúttal senki sem fog köveket igálni, jegyezte meg Beverly. Meghaltak, mind a hárman. Most menjünk, Bill? kérdezte Ricsi. I igen, felelte Bill. Azt hi hiszem, most jött el az ideje. Mondhatok valamit? kérdezte Ben váratlanul. Bír ránézett, és jelmosolyodott. B bármikor. Még most is ti vagytok a legjobb barátaim, mondta Ben. Függetlenül attól, hogy ez a dolog hogy végződik. Csak tudjátok, ennyit akartam mondani. Végignézett rajtuk, és a többiek ünnepélyesen néztek vissza rá. Örülök, hogy eszembe jutottatok, tette hozzá. Ricsi felnevetett, beverlik kuncogott. Aztán már mindannyian nevettek. Úgy néztek egymásra, mint régen. Hiába, hogy Mike kórházban van, és talán a végét járja. Esetleg nem is él már. Hiába, hogy eddig karja eltört, ismét. Hiába, hogy a hajnalok hajnalán jártak. Bogja, te aztán mestere vagy a szavaknak, mondta Ricsi nevetve, és közben a szemét törölgette. Neki kellett volna írónak lenni, nagy Bill. Még mindig kicsit mosolyogva Bill azt mondta. Hát, akinek ilyen neve van? Eddi bérelt limuzinjával mentek. Ricsi vezetett. A talajmenti köd most már sűrűbb volt, cigaretta füstként gomolygott végig az utcákon, de nem érte el a fémsisakos utcai lámpák magasságát. A csillagok fölött akár a fénylőjék kristályok, tavaszi csillagok, de a jobb oldali ülésen Bill, ahogy kihajolt a nyitott ablakon, mintha közelgő nyári vihar mennydörgését vélte volna hallani. Esőt rendeltek valahol fenn a horizont felett. Ricsi bekapcsolta a rádiót. Jane Vincent a Biba Lula című dalát énekelte éppen. Megnyomott egy másik gombot, azon Badi Holly jött be. A harmadik gomb megnyomásakor Eddie Cochran zengte a Summertime Blues-t. – Szívesen segítenék neked, fiam, de még túl fiatal vagy a szavazáshoz – mondta egy mély hang. Kapcsolt ki, Ricsi – mondta szeliden Verli. Ricsi odanyult, de a keze félúton dermedten megállt. – Maradjanak velünk, és hallgassák ricsi, azért csupa halott rockműsorát! A bohóc rikoltása túlhasogta Eddie és ujjának csettintését. Ne kapcsoljon át, hallgassa a rock műsort, bár a listákról már nekerültek, a szívükben még mindig élnek, és sorra következnek mind egymás után. Ide minden slágert lejátszunk, minden slágert. Ha nem hiszik, hallgassák meg ma reggeli vendég lovasunkat George Dembrot, egyenesen a temetőből. Mondd el nekik, Georgi! És hirtelen Bill öccse írt fel a rádióban. Kikültél, és az megölt. Na, azt hittem, hogy az a pincében van. Nagy Bill, azt hittem, hogy az a pincében van. De az a csatornában volt, és megölt. Te hagytad, hogy az megöljön. Nagy Bill, te hagytad, hogy az... Ricsi olyan erővel csapott a rádióra, hogy a gomb lerepült a padlóra. A rakendrolt korra reggel mégsem az igazi, mondta. A hangja meg lehetősen bizonytalan volt. Bevnek igaza van, kapcsoljuk ki. Helyes? Senki sem válaszolt. Bill arca sápadt volt, merev és elgondolkodó az utcai lámpák elhúzó fényében, és amikor a mennydörgés ismét felcsattant nyugaton, mindannyian hallották. A pusztában Ugyanaz az öreg híd. Ricsi leparkolt mellette, kiszálltak, a korláthoz mentek. Ugyanaz a kerítés. És lenéztek. Ugyanaz az öreg puszta. Mintha a 27 év érintetlenül múlt volna elfelette. Az autópálya lejárata az egyetlen új dolog a képben. Teljesen valószínűtlennek tűnt Bill szemében. Mulandónak, mint az aszfalt rajz vagy egy háttérvetítés a moziban. Torsz kis fák és csenevész bokrok csillogtak a ködben. És Bill arra gondolt, ilyen lehet, amikor a maradandó emlékekről beszélünk, ilyen vagy valami hasonló, amit az ember a megfelelő időben, a megfelelő szögből pillant meg. Olyan kép, ami a fénysebességével rúgja félre az érzelmeket. Olyan tisztán áll előtted, hogy az időközben eltelt események semmi foszlanak. Ha a világ és az akarat közt a vágy zárja be a kört, akkor a körbe zárult. G gyerünk! mondta Bill, és átmászott a palánkon. Követték lefelé a töltésen, a szétszórt kavicsokon és apró köveken. Amikor leértek, Bill ösztönösen a silver kereste, majd elnevette magát. A Silver ott állt Mike garázsának falához támasztva. Úgy tűnt, a Silvernek most nincs szerepe ebben az egészben, bár az a különös, hogy a végén mégiscsak előkerült. Vezes oda bennünket, mondta Bill bennek. Ben ránézett, és Bill kiolvasta a szeméből, hogy mire gondol. 27 éve történt, Bill. Áll majd tovább. Majd bólintott, és megindult a bokrok között. Az ösvényt, az ő ösvényüket olyan sűrűn benőtte a növényzet, hogy utat kellett vágniuk a tüskék, tövisek és vad hortenzia bokrok között, mely utóbbi émejütő szaga szinte folytogatta őket. Tücskök ciripeltek körülöttük mindenfelé. Néhány Szent János bogár, a fantasztikus nyári buli korai vendégei ütött lyukat a sötétben. Bill feltételezte, hogy mostanában is játszanak itt lent gyerekek, de nekik megvan a saját titkos ösvényük. Kiértek a tisztásra, ahol régen a klub volt, de az most már egyáltalán nem volt tisztás. Bokrok és fakó, alacsony növésű fenyők vették birtokukba. Nézzétek! suttogta Ben és átvágott a tisztáson. Emlékükben még mindig ott volt, egyszerűen csak egy újabb aszfaltrajzot festettek rá. Felemelt valamit. Az a mahagóni ajtó volt, amit a szeméttelep szélén találtak, és amit a klub tetejének befejezéséhez használtak. Ide és mint a legalább tizenkét vagy még több esztendeje hozzá sem nyúlt volna valaki. Kúszó növények kapaszkodtak mocskos felületébe. – Hagyj békén, Bogja! – morogta Ricsi. – V vezes oda bennünket, Ben! – ismételte meg Bill. Ben nyomában lementek a kendeszkákhoz, maguk mögött hagyva a hajdan volt tisztást. A folyó csobogása egyre erősödött, de még így is majdnem beleestek a kendeszkákba, mielőtt megpillantották. Az agynövényzet falként emelkedett felfelé a töltés peremén, amely beszakadt Ben kóvboly csizmájának sarka alatt, és Bill a nyakánál fogva vissza. – Kösz! mondta Ben. De Náda, a régi szép időkben magaddal rántotta volna le, lefelé. Ben bólintott és tovább vezette őket a sűrűn benőtt parton. Utat vágott a bokrok és cserjék rengetegében, és közben arra gondolt, mennyivel könnyebb volt mindez, amikor még csak egy méter negyven volt, és a nyakát behúzva elfért a legtöbb ág alatt. Mint az agyában létezők, mind az útjába akadók alatt, feltételezte. Nos, minden megváltozott. A tanulság a mai napra az, fiúk és lányok, hogy minél jobban változnak a dolgok, annál jobban változnak. Akárki mondta is, hogy minél jobban változnak a dolgok, annál azonosabbak maradnak, egyértelműen súlyos szellemi visszamaradottságban szenvedett, mert a lába beleakadt valamibe, és nagy zajjal elvágódott. Majdnem beverte a fejét a szivattyú tele betonhengerébe, amit szinte teljesen egy terebélyes fekete szederbokor. Miközben feltápászkodott, észrevette, hogy arcát, kezét és karját össze visszakarmolták karmolták a szederbokor tüskéjét. Mondjuk, még annál is jobban – jegyezte meg, és érezte, hogy vér folyik végig az arcán. – Mi? – kérdezte Edi. Semmi. Lehajott, hogy megnézze, mi az, amibe belebotlott. Valószínűleg egy gyökérbe. De nem gyökér volt. A vasfedél. Valaki félre tolta. Persze, gondolta be. Mi toltuk félre 27 évvel ezelőtt. De már azelőtt rájött, hogy hülyeség, mielőtt megpillantotta a fényesen futó karcolás nyomatokat a rozsdás felületen. A szivattyú aznap nem működött. Előbb-utóbb valakinek le kellett jönnie és meg kellett javítania és az illető ugyanakkor bizonyára vissza is rakta a fedelet a helyére. Felállt, és mind az öten körül látták a betonhengert, és lenéztek. Halkan csöpögött a víz odalent. Mást nem hallottak. Ricsi elhozott minden gyufát Eddi szobájából. Most meggyújtott egy egész dobozt, és ledobta. Egy pillanatra láthatóvá vált a betonhenger nedves belső íve, és a néma szivattyú. Ez minden. Lehet, hogy régóta nem működik, mondta Ricsi feszengve. Nem feltétlenül... Nem olyan régóta, mondta Ben. Legfejebb azóta, hogy utoljára esett. Elvette egy gyufát Ricsitől, meggyújtott egyet, és a friss karcolásokra mutatott. Van alatta is valami, mondta Bill, miközben Ben a gyufát. Mi? kérdezte Ben. Nem tudom, olyan, mint e egy pánt S segítset Ricsivel elforgatni. Megragadták a fedelet és eltolták, mint egy hatalmas pénzérmét. Ezúttal beverli gyújtott gyufát, Ben pedig óvatosan kiemelte a fedél alól a női táskát. A pántjánál fogva magasra tartotta. Beverli már épp elfújta volna a lángot, majd Bill arcára pillantott. Megdermett, de megégette az ujját, mire felkiáltott, és eldobta a gyufát. Bill, mi van? Mi a baj? Bill nem bírta levenni szemét a táskáról. Eszébe jutott a dalcíme, amit a rádióban játszottak, miközben a bőrszaküzletben megvette neki ezt a táskát. Száhuszalítói nyári éjszakák. Iszonyúan kisérteties. A szája kiszáradt, nyelve a szájpadlásához tapadt. Hallotta a tücsköket, látta a Szent János bogarakat. Érezte a buja nagy zöld sötétség szagát, és arra gondolt. Ez csak egy újabb trükk, illúzió. Angliában van, és ez csak egy ócska trükk, mert az fél. Ó, oh, oh, igen, lehet, hogy az már nem olyan maga biztos, mint amikor visszahívott ide bennünket. És különben is. Bill, térj észre. Mit gondolsz, hány ilyen kopott bőrtáska van a világon? Egy millió? Tíz millió? valószínűleg több. De ilyen csak egy. Burbankben vette Odrának egy bőrszaküzletbe, miközben a sausalitói nyári éjszakák szólt a rádióban az üzlet hátsó helyiségében. Bill beverlik eze a vállán, gyengén ráztak Távol 27 huszonhét el a tenger alatt. Hogy is hívják az együttest, amelyik a sausalitói nyári éjszakákat énekelte? Ricsi biztosan tudja. Tudom, mondta Bill nyugodtan, és Ricsi rémült, elkerekedett szemébe nézett mosolyogva. Dízelnek hívták. Mit szólsz, milyen memórián van? Bill, mi a baj? suttogta Ricsi. Bill felülöltött, kiragadta a gyufát beverli kezéből, meggyújtotta és kitépte a táskát Ben kezéből. Bill, Jézusom, mi? Kinyitotta a cipzárt és felfordította. Ami kiesett belőle, az annyira ódrájé volt, hogy egy pillanatra ahhoz sem volt ereje, hogy újra felordítson. A papír zsebkendő, rágógumi és az arcfestékek közül egy kis mentulós cukorkás doboz került elő, és a drága kövekkel kirakott doboz, amit Freddie firestone kapott, amikor aláírta a szerződést a padlás szobához. A feleségem odalent van mondta, majd tédre esett, és kezdte visszadobálni a holmikat a táskába. Kezével hátrasimított a szeméből, már nem is létező haját, észre se vette, mit csinál. A feleséget? Ódra? Beverli szeme hatalmasra tágult a döbbenettől. A t táskája, a dolgai, Jézuson bíl, motyogta Ricsi. Ez lehetetlen, tudod, a Bill megtalálta az aligátor bőrtárcát. Kinyitotta és feltartotta. Ricsi meggyújtott még egy gyufát, és az az arc volt előtte, amit már több mint fél tucat filmből ismert. Ódra kaliforniai jogosítványában nem arról a készült legelőnyösebb kép volt, de bizonyítéknak tökéletes. De Harry halott? És Viktor is? És B B Buffy is? A akkor ki ki kapta el? Felállt és rázasan mellett rájuk. Ki kapta el? Ben Bill vállára tette a kezét. Szerintem a legjobb, ha lemegyünk és utána járunk. Bill ránézett, mint aki nem tudja biztosan ki lehet Ben. Majd kitisztult a tekintete. Jó, mondta. Eddie? Bill, igazán sajnálom. Fel tudsz mászni a hátamra? Egyszer már sikerült. Bill előrehajolt, és Eddie jobb karjával átkarolta a Bill nyakát. Ben és Richie fölemelték, hogy a lábával bele tudjon kapaszkodni Bill derekába. Ahogy Bill nehézkesen átmászott a betonhenger peremén, Ben látta, hogy Eddie szorosan lehunja a szemét, és egy pillanatra azt hitte, a világ legszörnyűbb tagának zaját hallja, amint épp utat tör magának a bokrok közt. Megfordult és várta, hogy a három fiú kilép a ködből és a cserjésből, de csak az erősödő szél tompa zörgését hallotta, amint egy negyed mérföldre lévő nádasban. Bill megmarkolta a betonhenger durva peremét, és óvatos léptekkel megindult lefelé. Lépésről lépésre, fokról fokra, eddig szinte szorítással markolta, Bill alig kapott levegőt. A táskája, édes Istenem, hogy kerül ide a táskája? Nem számít. De ha vagy, édes Istenem, és ha egy valamit kérhetek, akkor ne hagyd, hogy baja essen. Ne hagyd, hogy azért szenvedjen, amit beverli, és én tettünk ma éjjel, vagy amit akkor nyáron csináltam, amikor még gyerek voltam. – És vajon a bohóc volt? Bob Gray kapta el? Ha igen, akkor nem hiszem, hogy akár Isten segíthet rajta. – Félek, Bill, mondta Eddie vékony hangon. Billába elérte a hideg vizet, beleereszkedett, emlékezett az érzésre és a nedves szagra, emlékezett a klausztrofóbiára is, ami elfogta itt lent, és ha már itt tartunk, mi történt velük? Mi történt itt a csatornák és alagutakút vesztőjében? Pontosan hova mentek? És pontosan hogy jutottak ki újra? Még mindig nem emlékezett, csak is ódrára tudott gondolni. É én is! Leereszkedett, megrázkódott, amint a hideg víz átáztatta a nadrágját, és körülvette az ágyékát. Majd letette Eddit. Lábszár középigérő érő vízben álltak, és nézték, ahogy a többiek leereszkednek a létrán.